la microfon este preotul Valeriu aducând programul L243 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Tematica acestor programe este constituită dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament, lucrare care aparține preotului Nicuriță, luată apoi și prelucrată în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma de programe de 30 de minute de maniera celui de astăzi. Lecțiunea se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 23, al capitolului 21 din Evanghelia după Luca Mai înainte însă de aceasta, haideți să ascultăm pe unul din oamenii lui Dumnezeu de mai de mult, Comentând unul din episoadele care au avut loc la cruce cu prilejul răstignirii Fiului lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine Evanghelistul Matei ne relatează un eveniment foarte interesant la capitolul 27 cu versetul 54 spune că ofițerul armatei romane, care conducea procesiunea răstignirii, asistând la felul cum Domnul Iisus a dat duhul și a murit, a exclamat cuvintele acestea. Cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Câtă cinste aduce acestui păgân observația pe care o face? Ceea ce n-au putut vedea iudeii înrăiți de ură și pismă, a putut vedea un militar roman, ba încă un păgân. Iată ce spune un om al lui Dumnezeu prin comentariile sale. Cerurile l-au cunoscut pe Isus și au trimis o stea ca să-l vestească și îngeri care să cânte la nașterea lui. Și Marea l-a cunoscut și s-a făcut tare ca el să poată umbla pe apă. Pământul l-a cunoscut și s-a cutremurat la moartea lui. Soarele l-a cunoscut și și-a ascuns razele. Stâncile l-au cunoscut pentru că s-au despicat. Ba, până chiar și lumea nevăzută l-a cunoscut, căci a dat afară pe morții ei. Dar vai, inimile celor necredincioși nu l-au cunoscut și nu s-au zdrobit prin pocăință. De aceea, sutașul a rămas singurul care a văzut lucrul acesta. El a ajuns la încredințarea că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și din pricina aceasta a strigat cu glas tare pentru ca să audă toți cei din jurul crucii Domnului Iisus. Și nu numai ei trebuiau să audă, ci trebuiau să audă toate veacurile, inclusiv cei de azi. Iar noi, cei din partea studioului emisiunii de radio, adăugăm să audă și ascultătorii emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Iubiți ascultători, lucru hotărât, mărturisirea aceasta nu a fost rodul unui simplu raționament al minții, ci o credință adâncă a inimii Acesta a constituit un moment solemn de predare Domnului Isus, care l-a mântuit pe sutaș în chip sfârșit. Tradiția ne spune că sutașul acesta s-ar fi numit Longinus și că de îndată ce s-a întors de la Golgota și-a dovedit pocăința printr-o mărturisire continuă a Domnului Hristos primind mai târziu și botezul. Se povestește despre el mai departe că ar fi fost atât de râvnitor încât nu ținea seamă de niciun pericol. S-a dus în patria sa, după toate probabilitățile Capadocia, unde a propovăduit pe Hristos fără teamă, sfârșind printr-o moarte de martir. Dragii mei, episodul acesta mie personal mi-a servit o lecție de mare însemnătate. Dacă vreau ca cei de lângă mine, începând cu soția mea, copiii mei, colegii mei de serviciu, creștinii din biserică și orice alt aproape al meu să-l vadă pe Domnul Isus Hristos, și nu l poate vedea prin predicile mele sau mărturisirile mele verbare, atunci să recurg și eu la rețeta folosită de Domnul Isus față de sutașul roman, adică moarte. Vreau să zic moarte, renunțare, lepădare de toate drepturile și pretențiile mele firești pentru ca să las pe Domnul Isus să-mi rezolve litigiile. Încredințându-mi astfel cauza în mâinile lui Dumnezeu, după cum Hristos și-a încredințat Duhul în mâna Tatălui și-a murit, voi culege și eu rezultatul inevitabil, adică cei din jurul meu îl vor recunoaște pe Hristosul de la Golgota prin moartea mea, adică prin felul cum am lepădat și am renunțat la drepturile mele. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te rugăm ascultarea mesajului care ne stă înainte ajutându-ne pe toți să înțelegem taina morții noastre față de noi înșine, prin care ne putem uni cu Hristosul cel înviat, ca să fim cu Tine toată veșnicia. Amin. Doamne, Doamne, nu vreau să mai știu nimic, nimic. De cât să te laud pe tine, de cât să mă lepăt de mine, de cât să te ascult tot mai bine, de cât să te laud pe tine, de cât să mă lepăt de mine, de cât să te ascult tot mai bine. Cât să te ascult, tot mai Într-adevăr, nimic decât ascultarea de Dumnezeu Tatăl, ba încă o ascultare ca a Domnului Sus, care a ascultat până la moarte, și încă moarte de cruce, nimic în afară de această ascultare nu poate să aducă sufletele la Dumnezeu. Pentru că, numai prin ascultare adică supunere față de El, supunere care se face mai întâi prin dezlăcarea față de noi și nelepădarea de noi, putem să facem drum lui Dumnezeu. O credincioasă se plângea foarte mult de starea bărbatului Dumnezeu și spunea că îi face viața foarte grea, la care eu i-am răspuns că vina este a Dumnezeu pentru că nu-i dă voie lui Dumnezeu să intervină în viața soțului. S-a uitat nedumerită la mine și atunci am luat soția mea care era lângă mine, am așezat-o între mine și credincioasă, în așa fel încât nu mai puteam să o văd pe credincioasă. Și am întrebat-o, mă mai vedeți acum? Dumnezeu îi spune, nu. Ei zic, puteți să comunicați acum cu mine? Ei zice, da, da, destul de greu pentru că nu ne vedem față la față. Atunci am înlăturat pe soție dintre noi și i-am explicat, dumneavoastră, prin atitudinea pe care o aveți plină de voință, și pentru faptul că vreți neapărat să se facă așa cum vreți dumneavoastră în casă, nu-i dați voie lui Dumnezeu să intervine și să vorbească Dumnezeu direct cu bărbatul. Și atunci, bărbatul, dacă are de-a face cu un om și mai ales cu o femeie, cu soția lui, își poate permite să se împotrivească. Dar în momentul în care vă veți da la o parte, și soțul dumneavoastră va rămâne față în față cu Dumnezeu, așa cum am rămas noi doi acum că ne putem vedea și auzi. Credeți că își mai poate permite luxul să se împotrivească lui Dumnezeu? Eu n-am să vă spun ce răspuns mi-a dat. Dumneavoastră vă imaginați singuri? De altfel, cine s-ar putea împotrivi lui Dumnezeu? Poate că va servi cuiva și această prezentare, de aceea am spus-o. Iar acum, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne îndreptăm către textul lecțiunii noastre de astăzi, care începe cu versetul 20 versetul 23 de la Luca, de la capitolul 21, verset care sună în felul următor. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor dațiță în acele zile, pentru că va fi o strâmtorare mare în țară și mânie împotriva norodului acesta! Iubiți ascultători, ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Isus stătea de vorbă cu ucenicii și în timp ce stătea de vorbă cu ei, unul dintre ucenici îi atrage atenția Domnului Iisus cu privire la măreția templului. Domnul Iisus atunci îi răspunde, Vezi tu templul ăsta cât este de mare? Piatră pe piatră nu va rămâne aici. Atunci ucenicii, dorind să afle când vor veni vremurile sfârșitului, l-au întrebat pe Domnul Iisus, la care el le-a dat un răspuns, din care am citit o bună parte. Domnul Iisus, în versetul de astăzi, le atrage atenția, că vremurile acelea vor fi vremuri foarte grele și le dă indicația, așa cum am auzit-o în versetul acesta 23. Înțelegem din felul cum a prezentat Domnul Isus acest răspuns că în zilele de încercare, poverile devin mai grele și puterile mai mici. Ca urmașai Domnului Iisus, în trecerea noastră prin lume, este bine să nu purtăm nicio povară care izvorăște din păcat sau dintr-o stare pământească, ci, atunci când simțim că ne apasă ceva, să aruncăm totul asupra Lui, cum ne învață și Scriptura. Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Sau, în altă parte, veniți la mine toți cei trudiți împovărați și eu vă voi da o dihnă. Urmașul Lui Hristos, în vremea de acum, trebuie să poarte numai o singură greutate, și anume, sarcina Lui Hristos, jugul Lui Hristos. Această greutate nu numai că nu îl împiedică în alergare, ci îi dă noi puteri și avânt pe calea cea nouă și vie ca să aibă mai mult sport. Sarcina lui Hristos pe umărul credinciosului său înseamnă viață. Sarcina sau povara păcatului înseamnă moarte. De aceea bietul Adam a trebuit să moară și după el tot șirul de oameni care au gustat din păcat. Deci, Domnul Isus spune, Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor dațiță în acele zile, pentru că va fi o strâmtorare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia. Vaiul acesta este și pentru prezent, nu numai pentru trecut, este și pentru alți răzvrătiți împotriva Domnului Isus, nu numai pentru iudeii răzvrătiți de atunci. Strântorare a fost atunci pentru Ierusalim și pentru poporul iudeu care a răstignit pentru Domnul Isus, dar strântorare va fi pentru toți cei care îi se împotrivesc acum în orice loc s-ar afla. Adevărul acesta ar trebui să trezească pe toți oamenii ca să se întoarcă astăzi cu credință și pocăință la Domnul Hristos, primindu-L ca mântuitor personal în așa fel ca niciun vai să nu mai plutească deasupra capului în îmânui. Oare vom lua noi aminte? În continuare, Domnul sus vorbind despre vremurile acelea foarte grele de groază mare, spune în versetul 24. Vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați robi printre toate neamurile, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Haideți să vorbim iarăși despre partea istorică a cuvântului lui Dumnezeu, pentru că această parte trebuie cunoscută bine, ca apoi să înțelegem mai limpede și partea duhovnicească adevărului. Din zilele profeției lui Hristos și până în zilele noastre, cetatea Ierusalimului a fost și continuă să fie obiectul a nenumărate conflicte și cuceriri. În adevăr, orașul acesta constituie de veacuri sămânța de neînțelegeri dintre iudei și neamuri. Căci nici o altă cetate în istorie nu a cunoscut mai multe războaie ca ea. Ierusalimul a fost asediat de peste 20 de ori în istoria lui și nici o altă cetate nu a fost de atâtea ori distrusă, recucerită și pierdută în lupte de atât de multe popoare. Din toate timpurile visul evreilor a fost să reconstruiască templul și să clădească un nou locaj de închinare dar visul încă nu a fost realizat. Există în prezent mai multe proiecte pentru rezidirea templului, căci orașul se află din nou sub ocupația evreilor după 19 secole, dar niciunul nu a fost aprobat încă. Trecerea Ierusalimului sub stăpânirea evreilor este unul din semnele cele mai vădite că venirea Domnului Isus pentru răpirea bisericii este foarte aproape. Domnul Isus deci spune că Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Iată, vremurile neamurilor s-au împlinit. De aici înainte așteptăm lucruri mari, atât pe plan fizic văzut, cât și în văzduh, adică pe plan spiritual, ceea ce înseamnă răpirea bisericii. În ceea ce privește rezidirea templului, poate să fie, dar să știm bine, foarte bine, că vremurile vechiului legământ s-au încheiat, și ele nu se mai întorc niciodată. Reziderea templului ar însemna introducerea din nou a jert pe preoției, ceea ce nu este cu putință. Clădirea singura templului, fără toate câte țineau de ea în vechiul legământ, nu-și are rostul. Asta însă nu este treaba noastră, ci este treaba lui Dumnezeu și el va face totul numai pentru întărirea adevărului și împlinirea planului său. Partea noastră este... Să fim noi înșine un templu al lui Dumnezeu, pentru ca El, Dumnezeu, să fie sfințit pe deplin în noi și să fim gata pentru întâmpinarea Domnului și mirelui nostru drag. În Cuvântul lui Dumnezeu, în Noul Testament, ni se arată limpede că noi suntem Templul Duhului Sfânt, noi suntem Templul lui Dumnezeu. De aceea, datoria noastră este să ne păstrăm. În sfințenie și în starea aceasta de templu a lui Hristos, ca el să locuiască în noi și atunci când va veni închip văzut pe nori cerului să ne ia, să ne găsească gata, să ne poată duce, să ne prezinte tatălui ca pe mireasa sa iubită. În versetul 25, Domnul Isus prezintă în continuare împrejurările care vor avea loc atunci și spune Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmbtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Înainte de venirea Domnului Sus în văzduh pentru răpirea bisericii sale, vor fi multe semne, atât în universul fizic, cât și în universul spiritual. După mărturia cercetătorilor, bazați pe aparatele lor perfecționate, sunt observate mișcări deosebite în masa soarelui, și anume, explozii neînchipui de mari, pete negre și schimbări de temperatură necunoscute până acum. Pe lună, acest astru liniștit, de la creerea lui, a pus piciorul omul, instalându-și planuri pentru viitor de exploatarea bogățiilor ei. În stele se observă mari schimbări. Unele stele vechi explodează și se nasc altele noi. Descoperit de noi planete, ploaie de meteoriți, Sonde spațiale trimise pe planetele Marte, Venus, Jupiter, etc. Oare toate acestea nu sunt semne pe care cei din vechime nu le bănuiau? Și stați numai, vor urma altele și mai mari. Domnul Iisus spune în continuare, pe Pământ va fi strâmtorare printre neamuri. Strâmtorare înseamnă răpirea libertății omului, nesiguranța zilei de mâine și teama de aproapele. Aceste lucruri se observă din plin și mereu crescând cu fiecare zi, atât între indivizi, între familii, cât și între popoare. Vor fi semne în soare, în lună și în stele. În înțeles duhovnicesc, locurile de unde vine lumina vor suferi schimbări, adică a oamenilor înțelepți ai lumii și chiar ai lumii religioase. Nu vor mai păstra ceea ce au știut, ce au crezut, ci se vor schimba după cum bate vântul intereselor. Cam la asta putem să referim semnele în soare, în lună și în stele. Pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri. Pornirile cărnii omului vor fi tot mai aprinse, ispitele tot mai mari și păcatele tot mai multe și mai nesătule. Din pricina aceasta viața va fi strâmbtorată, va fi silită să meargă pe căi străine de Dumnezeu și de Sfințenia Lui. Cei sfinți însă vor înainta mai mult în sfințenie și cei drepți vor fi mai drepți, așa cum arată Apocalipsa 22 cu 11. Venirea Domnului Iisus este foarte aproape. Semnele ei sunt tot mai vădite. Să fim gata pentru a-L întâmpina în orice ceas. În versetul 26 din Luca 21, Domnul Iisus continuă în felul următor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Aceia care-și au rădăcinile vieții pe pământ au soarta pământului și anume se clătină odată cu el, se frământă odată cu el și se îngrozesc odată cu el. Cei care-și au rădăcinile vieții în cer sunt înrădăcinați în Hristos, așa cum citim la Coloseni 2,7, aceștia nu sunt înrăuriți de frământările pământului. Ei trăiesc din ceea ce dă cerul și au felul de a fi al cerului, al lui Hristos. Viitorul oamenilor, care nu au în prezent pe Domnul Hristos ca mântuitor, este numai întuneric și groază. De aceea spune Domnul Sus: oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Viitorul oamenilor care în prezent au pe Domnul Hristos ca mântuitor al lor prin credință și pocăință, viitorul acelor la care au fost născuți din nou din Dumnezeu, este numai lumină, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Așa cum citim la Tit. 2.13, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei, Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos. Ce deosebire izbitoare! În timp ce oamenii pământului își dau sufletul de groază în așteptarea zilei acelea, cei care au pe Domnul Isus ca Mântuitor așteaptă fericită nădejde și arătarea unei slave minunate. Apostolul Pavel ne spune în 2 Timotei 4,8 De acum așteaptă cununa neprihenirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul Cel Drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. și Domnului Isus Hristos, deși cu trupul sunt pe pământ, viața lor este ascunsă în Hristos și împreună cu El sunt în locurile cerești. De aceea sunt ei liniștiți și plini de încredere în mijlocul frământărilor de jos de pe pământ. Ei au ochii ațintiți la răsplătire și nu văd valurile mari lumii acestea. Dragul meu, ce aștepți tu de la viitor? Lumea păcatului își are soarta ei pe care nu o poate ocoli. Copiii lui Dumnezeu, și Domnului Sus, au și ei ținta lor fericită pe care o vor ajunge în curând. Din care faci tu parte? Cercetează-te! Astăzi încă poți să mai intri, dacă vrei, în ceata copiilor lui Dumnezeu prin credință în Domnul Isus, și atunci viitorul tău nu va mai fi groază, ci viitorul tău va fi așteptarea fericită a nădejdii slăvite. Domnul să te ajute! Mai departe, Domnul Isus arată în versetul 27 următoarele. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe nor cu putere și slavă mare. Venirea Fiului Omului, Domnul Iisus Hristos, nu este o lucrare care se petrece numai într-o singură zi, deși ea își are începutul într-o singură clipă ca fulgerul, ci este o lucrare de durată mai lungă, prima dată nevăzută de lume și numai de credincioșii care fac parte din mireasă, din biserica, și sfârșește printr-o priveliște uimitoare, văzută de toți oamenii Pământului, pentru că toți trebuie să stea atunci înaintea scaunului de judecată al dreptății dumnezeiești. Venirea Domnului Iisus este una singură, dar în două faze. Prima, nevăzută de ochii necredincioșilor, are loc în văzduh pentru întâlnirea cu mireasa sa, cu biserica sa. Iar a doua fază a venirii Domnului Iisus va fi atunci când va veni împreună cu biserica, și va avea loc în văzul tuturor păcătoșilor atunci când va începe judecata. Și prima și a doua fază vor fi pe nor, adică deasupra pământului, cu posibilitate de vedere. Unii cercetători ai Sfintelor Scripturi spun că nu persoana Domnului Isus va fi văzută, că cer fiind Dumnezeu nu poate fi văzut de ochiul fizic, ci va fi văzută puterea și lucrarea Lui pentru timpul acela, iar în fața acestei realități, toți vrăjmașii lui vor plânge cu amar. Aceste două faze ale venirii Domnului Iisus sunt numite de mulți credincioși a doua și a treia venire. Timpul de la prima fază la a doua fază a venirii Domnului Iisus nu va fi așa de lung, va fi poate de câțiva ani, când vor avea loc pe pământ mari necazuri, după care începe împărăția de o de ani, când Domnul Iisus va împărăți pe pământ împreună cu biserica. Ceea ce este însemnat pentru noi, credincioșii Domnului Isus, din toate cele spuse până aici, este faptul că, și ascultăm, trebuie să fim gata printr-o purtare sfântă pentru întâmpinarea mirelui nostru drag. Asta este cel mai important, restul ce le face Dumnezeu sunt în planul Lui. Ceea ce facem noi însă, ceea ce decidem noi pentru viața noastră veșnică, este datoria noastră, de aceea noi trebuie să ne achităm de această datorie, căutând în fiecare zi să trăim o viață de sfințenie, o viață de rugăciune și o viață de așteptare a Domnului Isus Hristos. În versetul 28, Domnul Isus dă acum un sfat ucenicilor, sfat care ni se adresează în egală măsură și nouă. Citim versetul 28. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Ucenicilor de vorbește Domnul Isus celor de atunci și celor de azi. Lor le dă îndemnul, uitați-vă în sus. El nu dă acest îndemn la lume, pentru că numai credincioșii au ochii duhovnicești, ochii credinței, și numai ei pot pricepe duhovnicește arătările cerești. Ucenicii Domnului Isus, fiind născuți din nou din Dumnezeu, cunosc făgăduințele lui Dumnezeu și cuvintele adevărului duhovnicesc de dincolo de văr. Oamenii firești, nenăscuți din nou, nu pot înțelege lucrurile duhovnicești. Pentru ei sunt o nebunie. Ucenicii Domnului Isus pot să-și ridice capetele în sus, pentru că tot timpul vieților duhovnicești au umblat după lucrurile de sus și s-au gândit la lucrurile de sus. Ei sunt adevărații oameni în înțelesul cuvântului grecesc antropos, adică privitor în sus. Numai cei care privesc în sus duhovnicește, numai ei așteaptă cu adevărat pe Domnul Isus, pentru că ei, prin credință, au de vie a izbăvirii și a lucrurilor viitoare. Domnul Isus spune deci în versetul acesta, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus, și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Iubiților, izbăvirea nu se apropie decât pentru fii credinței. Lumea necredincioasă care zace în cel rău, nu așteaptă nicio izbăvire, ci ea va veni înaintea scaunului de judecată al dreptății dumnezeiești. Pentru nici credincioși ai Domnului Hristos, Vremurile furtunoase din urmă ale deacului nu sunt vremuri furtunoase de toamnă după care urmează iarna rece, ci, după cum spunea un om al lui Dumnezeu, sunt furtuni de primăvară care premerg verii însorite. Numai cu capetele ridicate trebuie copiii lui Dumnezeu să treacă prin semnele timpului și prin suferințele zilelor în care trăiesc. Ștefan și-a ridicat capul sub ploaia de pietre ale dușmanilor săi și știți ce a văzut? pe slăbitul Său Mântuitor, pregătit să-L încununeze. A înălța capul în timpul de glorie pentru Evanghelie nu e lucru mare, dar acest cuvânt este dat de Domnul Iisus tocmai pentru timpurile din urmă. Prin credință, noi știm din cuvântul lui Dumnezeu că atunci când lucrarea pare pierdută, atunci Domnul Iisus ne este mai aproape. Numai puțin sunt cei care așteaptă în timpul întunecate, ca și Simeon, venirea nădejdii și a mângăierii lui Israel. Puțini așteaptă cu adevărat venirea Domnului Isus. Domnul Dumnezeu să ne ajute să facem parte dintre cei puțini care așteaptă pe Domnul Isus să vină să-și răpească biserica sa. Iubiți ascultători, cu aceasta anunțăm încheierea programului le 243, dorind ca toți ascultătorii să facem parte din mireasa Domnului Isus și anume dintre cei care se uită în sus și îl așteaptă să vină să ne ia, să fim cu el în toată veșnicia. Amin. Te avem În slujba ta În slujba ta În v ați pornit Un rod bogat Un rod sublim Noi vrem să-ți dăruim